Так званий службовий кабінет слідчої Винокур за своїми розмірами і обурливою невлаштованістю нагадував кабіну спортивного коментатора на затрапезному стадіоні. Оксана так і називала свій кабінет – кабіна. В кабіні роздирався телефон. Дзвонив прокурор Повх. «Де ви пропадаєте? Може ви б ви привіталися? Не до привітань». Де ви пропадаєте? Здається, я ще не перейшла на казармене становище. Мені не до ваших емансипацій. Негайно їдьте на Одеське шосе. Там за капе, навпроти чебанів, знову виринула ваша знайома і знову вбивство, знову зміїна отрута. Не може бути, прошепотіла Оксана. У нас все може бути. Далі Оксана вже не розпитувала. Щастя, що за ці дні вдалося сформувати невеличку слідчу бригаду, виціганити в управлінні спецмашину, трохи техніки, хоч і примітивної. Та все ж, бригаду ПОВ уже послав на місце злочину. Оксані довелося добиратися на таксі. Цікаво, чи вистачило б на це зарплатні самого прокурора України? Автоінспекція перекрила шосе. Машини гнали в об'їзд на Чабани. На місці злочину скупчилося мало не з десяток спецмашин. Автоінспекція, швидка допомога, військова прокуратура, кримінологічна лабораторія. Посеред газиків, жигулів і волг темною масою громадився армійський Урал з критим кузовом. Саме водій Урала і став черговою жертвою невловимої отруйниці, за якою без надії на успіх ганялася Оксана всі ці кошмарні дні. Молодий чорнявий сержант, як заведено казати серед обивателів, особа кавказької національності, неймовірно вродливий чорнявий хлопець з благородним обличчям якось аж надто спокійно, вічний спокій смерті. Сидів на своєму водійському місці, ліва рука звисла вниз, права лежить на кругляку керма. І не треба придивлятися до перетинки між великим і вказівним пальцями, щоб побачити там чорнильну пляму і вгадати замасковану тою плямою малесеньку цяточку смертельної подряпини. Лікарі із швидкої були ті самі, що й у шрамка. «Знов те саме!» – для годиці поцікавилася Оксана. «На жаль!» – зіткнув один з лікарів. Підполковник з маслокуватою головою виник з-за Урала. Відрекомендувався. «Кармолін, військова прокуратура. Рахую, що ви вже зрозуміли. Потерпілий належить нам». «А вбивця?» – невесело усміхнулася Оксана – ви її теж привласните. Ви переконані, що це жінка. Точніше буде особа жіночої статі із своїм оригінальним почерком. Я вже відчуваю її навіть на відстані. На жаль, тільки відчуваю, і в цьому вся трагедія. Ми повинні відправити потерпілого на експертизу. «Це вже наш клопіт», – дерев'яним голосом об'явив Кармолін. «У нас уже виробився своєрідний досвід. Сподіваюся, ви не станете піддавати сумніву наш досвід і наше вміння», – занудливо прохармакав підполковник із маслякуватою головою. Оксана зміряла його презирливим поглядом. «Жалюгідний службіст. Голос, як в імпотента». Свого часу вона була хіба ж такою дурочкою, коли вискочила заміж за майора з військової прокуратури, який виявився не тільки імпотентом, а й ідіотом, бо навіть тоді, коли Оксана все ж народила нього сина, майор ревнував її до кожного телеграфного стовпа, до кожної трамвайної зупинки і до кожної афішної тумби в центрі Києва. Трирічний син росте в матері, в махновській столиці гуляй полі. Майора вона прогнала, а ось тепер знову доводиться мати справу із такими, як він».